oad.de one of day keeps the doctor away mein mann servus krütze und hallo und willkommen zur neuen one of day folge mit einer android app der app cake web browser äh, die technischen daten erfordert android version 6.0 oder höher und die aktuelle versionsnummer der app ist 1.0.7 Uh, bei 770 Gesamtbewertung, eine Durchschnittsternebewertung von 3,7 Sternen. Cake is a better browser for your phone. Uh, no more jumping back and forth between a search result page and the results links. Just swipe and go. Ihr gebt also euren Suchbegriff ein. Sucht auch bei uh, Google und dann werden einfach daneben die Suchergebnisse angezeigt. Und dann könnt ihr da durchblättern. Das ist ganz witzig, aber es ist langsam der Browser. Jedenfalls auf meinem äh, Xiaomi Mi 5s mit ähm, Android 7 und äh, ja, irgendwie ist das nicht meine Art, äh, das Web äh, zu durchsuchen. Da habe ich mir oder da hat man sich bei Google zu sehr daran gewöhnt, das halt so zu machen, wie man es macht. Der Ansatz, wie gesagt, ganz nett, ist kostenlos, kann man sich angucken, aber Nee, ist nicht meine Art des äh, Browsens. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich auch selbstverständlich. Ciao und bye, bye. Das war One App A Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info facebook.com slash gplusde gplus.deo slash oder eine Ad-Mension an twitter.com slash